Розділ 15-й. 12 листопада ми підняли вітрила і, знявшись із якоря в затоці Різдва, взяли курс назад, на захід, залишаючи по лівому борту острів Маріти з архіпелагу Крозе. Потім проминули острів принца Едуарда, він теж залишився ліворуч, і, відхиляючись трохи на північ, за два тижні дісталися до островів трістан да розташованих, на 37 градусах восьми хвилинах південної широти і 12 градусах восьми хвилинах західної довготи. Ця група, нині добре досліджена, складається з трьох круглих островів. Відкрили її португальці. Згодом, у 1643 році там побували й голландці, а 1767 року французи. Три острови утворюють майже правильний трикутник і лежать один від одного на відстані милю 10, отже між ними вільно пропливає будь-яке судно. Здіймаються вони над морем високо, а надто сам трістан да Цей найбільший з трьох островів має по периметру 15 миль і такий високий, що в ясну погоду його видно з відстані 80-90 миль. Частина північного узбережжя здіймається майже прямовисно на тисячу футів від моря утворюючи рівне плоскогір'я, яке тягнеться до середини острова, а в центрі плоскогір'я височить конічна гора, схожа на Тенерівський пік. На її нижніх схилах ростуть великі дерева, але верхня половина – це голісінька скеля, огорнута хмарами і покрита снігом протягом більшої частини року. Навколо острова немає ні мілин, ні підводного каміння. Береги там дуже круті, а вода глибока. Лише на північно-західному узбережжі є затока з пологим піщаним берегом. Пісок там чорний, де при південному вітрі можна легко причалити на човні. Там таки можна роздобути чудової прісної води і наловити на водку тріски та іншої риби. Другий за розмірами острів лежить на заході і має назву неприступного. Його точні координати – 37 градусів 17 хвилин південної широти і 12 градусів 24 хвилини західної довготи. Він має 7-8 миль по периметру. Крутій обривчасті береги надають йому похмурого вигляду. Посеред острова лежить рівне й пустельне плато, на якому ростуть лише поодинокі кущики маршавого чагарника. Солов'їний острів – найменший і найпівденніший. Має координати 37 градусів 26 хвилин південної широти і 12 градусів 12 хвилин західної довготи. Понад його південним узбережжям тягнеться ланцюг крихітних скалястих острівців. Ще кілька таких острівців розкидані також на північному сході. Місцевість на острові Пагориста і безплідна, почасти перерізана глибокою долиною. У відповідний сезон Береги цих островів вкриті морськими левами, морськими слонами, тюленями, котиками та всіляким водяним птаством. Багато тут і китів. Оскільки полювання на цих островах було раніше справою легкою, то з часу їхнього відкриття сюди навідувалося чимало суден. У давнину тут переважно промишляли голландці та французи. 1790 року сюди прийшов на судні старанність капітан Паттен з Філадельфії і прожив на острові Трістан-да-Кунья 7 місяців, від серпня 1790 до квітня 1791 року, заготовляючи тюленічі шкури. За цей час він добув їх не менше як 5600 і запевняв, що без особливих труднощів міг би за 3 тижні навантажити тюленічим жиром великий корабель. Коли він сюди прибув, на островах не невод... Якщо не помиляюся, то десь відразу після експедиції Паттена біля головного острова кинув якір американський бриг Бетсі під орудою капітана Колкхауна для відпочинку команди і поповнення припасів. Капітан Колкхаун посадив на острові цибулю, картоплю, капусту і багато інших овочів, які ростуть там тепер досить рясно. У 1811 році на Трістан-да-Кун'я Висадився такий собі капітан Хейвуд з Нерея. Він зустрів тут трьох американців. Вони жили на острові, добуваючи тюленічі шкури та жир. Один з них, Джонатан Ламберт, вважав себе губернатором острова. Він розчистив близько 60 акрів землі і на цій ділянці заходився вирощувати кавове дерево та цукрову тростину, якими постачив його американський посол у Ріо-де-Жанейро. Кінець кінцем, одначе, це поселення спорожніло. І в 1817 році острови були оголошені власністю британської корони. Для цього англійський уряд послав туди з мису доброї надії військовий загін. Одначе англійці недовго втримували острови, хоча після евакуації звідси британських військових сил дві чи три англійські родини поселилися тут як приватні особи. 25 березня – 1824 року капітан Джефрі, який йшов на Бервіку, кинув тут якір на шляху з Лондона до землі Ван Дімена і зустрів англійця Гласа, колишнього капрала британської артилерії. Капрал назвав себе верховним правителем островів. Він очолював колонію з 21 чоловіка і трьох жінок. Губернатор вельми нахваляв здоровий тутешній клімат і родючість землі. Колоністи переважно добували тюленячі шкури та заготовляли жир морських слонів, який збували торговцям у Кейптауні. Глаз володів невеличкою шхуною. Коли до островів трістан да підійшла Джейнгай, губернатор усе ще правив тутешньою колонією, яка збільшилася і мала вже два поселення. В одному, на Трістані, жило 56 людей, в другому, на Солов'їному острові, семеро. Тут нам пощастило роздобути майже всі необхідні для далекого плавання припаси. Завдяки великій глибині, що сягає в тих місцях до 18 сажнів, ми підійшли до берега майже в притул і без всяких ускладнень повантажили на борт овець, свиней, волів, кролів, птицю, кіз, багато риби та городини. Капітан Гай також купив у гласа 500 тюленіших шкур і трохи слонової кості ми залишалися тут цілий тиждень, поки з півночі та заходу віяли сильні вітри і над океаном стелився негустий туман. 5 листопада ми підняли якір і взяли курс на південний захід, маючи намір як слід пошукати архіпелаг островів Аврора, щодо існування яких висловлювалися найсуперечливіші думки. Ці острови – начебто були відкриті ще в 1762 році капітаном корабля Аврора. За словами капітана Мануеля де О'Ярвідо, він пройшов 1790 року між цими островами на Принцесі, що належала Королівській Філіппінській компанії. 1794 року іспанський корвет Зухвалий вирушив у ці широти, щоб визначити точне місце. В період від 21 до 27 січня Корвет Зухвалий, перебуваючи в безпосередній близькості від островів Аврора, провів усі необхідні спостереження і за допомогою хронометрів виміряв різницю в довготі між згаданими вище островами та портом Соледат на Мальвінських островах. Островів виявилося три, всі вони розташовані приблизно на одному меридіані, центральний острів Низинний але два інші можна бачити з відстані в 9 ліг. Виміри, зроблені на борту Зухвалого, дали змогу визначити точні координати кожного острова. Північний – 52 градуси 37 хвилин 24 секунди південної широти і 47 градусів 43 хвилини 15 секунд західної довготи. Центральний – 52 градуси 2 хвилини 40 секунд південної широти і 47 градусів 55 хвилин 15 секунд західної довготи. Південний – 53 градуси 15 хвилин 22 секунди південної широти і 47 градусів 57 хвилин 15 секунд західної довготи. 27 січня 1820 року капітан британського військово-морського флоту Джеймс Ведел теж вирушив від землі Стетена на пошуки островів Аврора. Згідно з його словами, він ретельно обстежив не лише ті пункти, координати яких назвав капітан Зухвалого, а й ближні води, і ніде не виявив жодних ознак суходолу. Ці суперечливі твердження спонукали інших мореплавців теж вирушати на пошуки Аврори. І ось що дивно. Одні, обстеживши кожен дюйм у водах, де нібито лежали острови, так їх і не знаходили. Проте чимало інших тверддили, нібито бачили їх і навіть підходили до берегів. Тому капітан Гай і вирішив докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати питання, навколо якого точилася така дивна суперечка. Примітка автора. Серед кораблів, які, за словами їхніх капітанів та матросів, нібито підходили до островів Аврора, можна згадати Сен-Мігель, 1769 рік, Аврору, 1774, Бриг-Перлина, 1779 Долорес, 1790 Всі спостерігачі одностайні в тому, що острови розташовані на 53-му градусі південної широти. Кінець примітки. При мінливій погоді ми прямували курсом на південний захід, аж поки 20-го числа увійшли у згаданий район. Вимірявши точні координати, з'ясували, що перебуваємо на 53-му градусі 15-ї хвилині південної широти і на 47-му градусі 58-ї хвилині західної довготи, тобто там, де, за відомостями, які в нас були, мав би лежати найпівденніший з трьох островів Аврори. Не виявивши нічого схожого на Землю, ми повернули на Захід і по 53-й паралелі південної широти пройшли до 50-го меридіана. Потім узяли курс на північ і, досягши 52-ї паралелі, повернули на схід і пішли, суворо дотримуючись узятого курсу і вранці й увечері звіряючи свої координати з розташуванням місяця та планет. Досягши меридіана, який проходить понад західним узбережжям острова Джорджія, ми знову взяли курс на південь і повернулися на широту, з якої починали. Потім пройшли по діагоналях, утвореного в такий спосіб чотирикутника, постійно тримаючи вахтового на Марсі. І так ми обстежили цей район, не пропустивши жодного клаптика території, де начебто мали лежати острови архіпелагу Аврора протягом трьох тижнів. Причому усі дні були ясні й погожі, без земли і без туманів. Звичайно, ми цілком задовольнилися наслідками своїх пошуків. Адже ми точно з'ясували що коли б навіть якісь острови існували тут раніше, то нині від них і сліду не лишилося. Вже після повернення додому я довідався, що цю саму територію не менш ретельно дослідили в 1822 році капітан Джонсон на Американі.